ایسرموالی جنگو دموالانا مبتی توسی بحمد سرد دورا تفسر القرآن تا ایسر چوڑیس نمبر کی سرد چپوڑ جا محل لا بلرخی المارغس کی فا چوڑیس نو دو دارات کی شور ہے جدید منعیدو پتہ ایسر تی اشاہ سنت کی سرد ایسر از مارکر دکان نمبر تیس عبد الرحمد لازان اس دیمیان چوڑ جانگیر آرار سوالی فروف رائدو انوار شیر توحیدی پاکستان که محفوظو او مجاہدین مجایدینو محفوظو نو مجاہدین په خپل مابین کې هغه اون خلل او مجاہدین هغه اسلام نکي په مابین کې مجاہدین او پوج اون خلل د્વાاله د مسلمانانو تباې کوي او دا د پاکستان د هغه چې د امریکای پرکټی دی دا د هغه هغه طریقې دی دا د قرآن خلاف طریقې دی بیا إنما المؤمنون بشك مؤمنان إخوة تنرون دي فأصله بينا, وخو... بينا خواكم پس إصلاح وكي ما رحم... رحم... رحم بين درونه خفلوكي واتق الله وياري قيد الله تعالى خامها چه تاسوبان دره رحم ورحم وکرشي يا أيها الذين آمنون فينزم قانون توقير الاركان ديا خفلو ملگرو عزتو كي أو دا غيد بزتين اجتنابو كي يا ايها الذين آمنوا او اوديما قندانو لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون تو کې د نه کېو قوم د بل قوم سره قریبه چې وي د غورا د دینا ولا نساون او ندي ولا نساء من نساء او ندي تو کې کوي زنان س من نساء د نور زنان سره عسى قریبه ايكن چې وي د زنان خيرن غرا من هن د دینا د دین شاید چې دا غره وینټو کې د وسره نه کوي او زمانہ د جاهلیت کې دا یو ظلم وو چې هغه با د یوبل سره ټوکی کولی او مسخره او دا قسمه کس قسم طریقو سره د یوبل سره ټوکی دا دابه کولی صحابه کرام او نبی عليه الصلاه والسلام ملګری الله د دینه مناکړو چې زمانہ د جاهلیت د رسوم د ځان او باسي اوسم باز خلک دا سی وی دله پیدای چې بس بل سره ټوکیو کیس بیسا او مسخره کله یو سره الله بلشان پیدا کړي نو د به سره گی ټوکی کوي شاید چې دستان غوروي دارنګ خلز دیم د نور خو سره ټوکی نه کوي شاید چې دغه چا سره ټوکی کوي داته غوروي داته غوروي تاسو خبره چا الله ته محبوب وی او غوروي او ګوروالانې ثاوم من نسای زن لا مستقل ذکر کړي ورنه په خطاب دیایو الذین امنو کې داخلو داول ذکر کړي دان نخری په خزو کې ډېر زیاتی خزو کې ډېر زیاتی چې لاړه شي چا کړم بارکایل نو یې رز ته لومم بارکایلم هم بارکی سوف مبارک بادي چې تاسو ته داشه لا برکتی کی تلې دیلې اون بارکایل تل نوغه تر اخته امه کوي اومه بارکینی هغه او کولی نو چې دا لاړه شيلته کې نو هلته کې به ناستئ نو چې را شي کورته وي د پلان کې څنګه خ چا پل و دا خاص سااد روشه وي څنګه خاص پ وه وي څګه خاډو پټی د ښځې په سر کړه وي ا جامي تا دا چې دا دا نښې به شروعي په شروعکې د و کې ډیرې زیاتې چې چاکرلاړ شي وعدله نو وعده خود خدای د کالو خونیندای بهداشه کوي نو پومه توتو هړو کالی و سره نو وای سره ځخاین ګوره وای څنګه سره پوزي وای څنګه داسه و دا, دا خدغه لا يسخر قوم من قوم دا مانګه دا خدو کې دا مصیبت ډیر زیاتی دا ډیر زیاتی په خدو کې الله وای دا سم کما خد دا کې د دا زمانه د جاهلیت اگر وسوم پدې کراغني په کاري د زانه او ولاتلمزو أنفسكم او غيب ملغوي تاسو أنفسكم في يو بل بانده يو حموز ده أو يو لموز ده حموز آغيب تواييه في جبه بانده لگه ويلول لكل حمزة لومزة لموز وحموز آغيب تواييه في جبه بانده لگه وي سنگى سخاوا وي سنگى داسوا ده دا تا حموز وي او لو موز ار غیب تا چې عام دی کپلاس وی لکه پلاس باندې داسې شاریک وی داسه یا جب باندې یا پسترغو هار غیب چې بس پسترغو پلاس او پخپو په جواره ټوله باندې دا غې نخره په خوکول چې داسې زیادار دا شې دا یا داسې دی نو دا ټول چې کم دی په دې کې بیا داخل دی ولا تنابزو او ما ګور خلا ټوله زمانه جاهلیت آروسوندی ولا تنابذو او میا داوی میا داوی تاسو یو بل لرا یادول مکوي تاسو بل القابه په غلط نومونو سرا یو بل په غلط نومونو باندې میا دوی لکه زمانه د جاهلیت کې وي خلکو یو بل ته غلط نومونه اغستل اوسم دا عام یو بل ته غلط نومونه مور اپلار بوله یو خې اول خپل کور نه بدل کور کې به یو نیمه نویدته دا وای بل څه بوته وای څه بل څه ولزان او بار وته خالق نمونه کړی دا ولا تنا بزوبل القاب ميا تو یو بلل رابل القابی فغلت منبنده بے سلس بے سلس مل فسوق ډیر بعد دینم د فسق بعد الايمان فز دیمانه وتاسو خدا ایمان راوله دی تاسو زمانات نورانیت اغه ترادنه شویني اوس د زمانه د جاهلیت اله فسق خبر پرېګ دی وامل لم يتوب او ارجع سو د چوبه نو بس فولایک او مزالمون پس دا کساند د ظالمون یا ايها الذين امنوا فقم كانوا ونا یا ایوالذین آمنو او شپغم قانون دا اغه اشیاء نه ځان بچکی چې هغه جګړې ته خبره بوزی او جګړې ته جوړیږي نو اغه اشیاء نه اجتناب وکي مان په یو بل باندې غلط گناه گمانو نه جاسوسی مکه وي غیبت مکه وي او غلط گمانو نه د عامه دا زمانی د جاہلیت یو ظلم چې غلط گمانو په یو بل باندې کول کله یو ځای کې سوگ دا سے ادرے نو بس دے جوڑے پلان کئی تا اولیار دے دے پلان کی تا اولیار دا چل کئی و چل کئی دا جوړ کڑو داریں گے کسوگ و دا ست لل نو جاسوسی بے کولا وار پسیو پٹ پٹ لگے دو چو دے چا تزی دا چا دا چا او دا جاسوسی او داریں گے غیبت دے یا اوبل نو اللہ دا غینا منہ کئی دا ٹول روسوم دا جاہلیت یا ای لذینا منو و دیمان خواندانو بج کئی تاسو زانونا کسیرم من از زنی اجتنابو د ډیرو دیرو گمانونونا بیشکا بازی گماننا اسمون گناوی دا دا گناوی بازی گمان دا دا گناوی نو زان دا دینا بج او گمانونا غلط بچا بانده ما کوئی ولا تا او جاسوسی ما کوئی دا مسلمانانو جاسوسی دا حرامه ده چته لاګې دلې ودری گچ دې کم خواله دا کم خواله ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت نکبی بعض استا سو بعضن د بعض نورو دام دا هم د زمانه د جاہلیت او ظلم او غیبت الله اکبر غیبت ستا وی نو نبی علیه السلام فرمای ذکروا کاخا ک بما یکرا الله اکبر ستا استا یاد ول خپل رور مسلمان لرا فاغه سس چې هغه یو شی هغه بدګنی او ته پاغ یادې شدا د دا دادی ابو هريره او امام د نبي عليه السلام نه تفوسو کو یا رسول الله کچری دا کار زما په ډیرور مسلمان کې وینو بیا نبي عليه الصلاه والسلام فرمایل چې کم کار پکې وی او تا هغه یاد کنو د غیبتو کو او که هغه کینو نو بیا خو بهتان دی چې کم شی په هغه کې ویم یو مسلمان دی او هغه په یو ګناه کې مبتلا دی مثلا زنا کوي او تو د خپل مجلس کې نه سره دا ډېر لوی ځنای دي ډېر دا څه دي دا هغه کشته او تی ولوای نو دا تا چې کم دن دا غیباتو کو تی سره ولوای او کنو پکې نو بیا خو بهتان دي دا رنگه حدیث کې د غیبت باره کې الغیبت اشد من الزنا غیبت د زنا نوم زیات په ګناه کې د زنا نه زیات دي او د غیبت نه توبه وسنګ او باسه نو د غیبت نه توبه دا کا سره خبر شوی نزیبا او, او, او دا غنه بامه پی غواړې او بیا د باری تعالی نه مافی غواړې او کاغه نی خبر شوی نو یوازې د الله نه بامه پی غواړا او ځان له یو طرف ته شاو او د ځان د پار او د چا غیبت چې د کړه دې دا غدم اخته راتو دعا غواړا او بهتان کړي په چاله ګولې وی نو کا سره خبر شوی نزیه غنه بامه پی غواړې او کارانی خبر شوی چې کم مجلس کې دی ویلی نو مجلس تبازي ال بد توبه قبليږي چې په ځان بچاله غولېږي ال بد توبه قبليږي چې مجلس تلار شو په مجلس کیو و چې ما دا خبره کوم کړو دا ما ده ځانه کړی دا غلطه مې کړی دا ال بداسي کیږي الله هه یو فاسق او فاجر دی دا غیبت او هغه اوکا چرا معلن خلق سرغند بالکل سرغند گناو نه کوي نو دا حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت تو আলাইہی صلوحم حرمت درې اسم خلق دی چې دا ای اسره عزت نشته یو صاحب الهوا د غیبت ک کینو خیر د کوئی د بدتی د بدتی غیبت کې ګنا نشته دا ډېر پاره چې خلق ځان بچ کی داننګ الفاسق المعلن سرغند گنا کوونکې اعلان الاعلان نافرمانی کو ان کے ادا ډیر لوی جورم دی د دیو جن حدیث کې راځي کله امه معافن الا المجاهرين زما ټول امت خو به معاف شي لیکن کم خلق چې سرګنده باندې ګناه کوي دا چرم الله نه معاف کوي او دریم الامام الجائر ظالم بادشاہ د ظالم بادشاہ غيوه د مشرب شاه د دا زرداری دارنګ دی دا د ده سرو، د سپندیار والی، ده ظالم بادشاہان دی، ده رنگه دو برگو ده ده غیبت دی که اس گناه نیشتے، ده طول ظلمون اکڑا ده باجهور ده مسلمانان وین د tactile، ده سؤال ده مسلمانان وین دو دو دیں د grassroots دا دی لحسون اپسره دی، ده ده ظالمان و غیبت کی گناه نیشتے ده پس کول غادی، د که اس گناه نیشتے. نکاً، یو روایت کی رازی او ذکر الفاجر بما فیه کئی احضرهن ناس کئی احضرهن ناس فاجر ذکر او کا چه سپاگ کی یاد اکا چه خلق تینا زان بچ کی زان تینا بچ کی ها اسی غیبتنا دا خپل زلی خول دا پارا غیبت کول دا ناروادی دا ناروادی او د فاسق مولین او د ظالم بادشاہ د دې غیبت وکړه چې خلکو ته پتاولږي چې ځانته نه بچي او بچ ذکر الفاجره بما فيه كي يحذر احزار... كي يحذره الناس چې خلک تنه ځان بچي چې خلک تنه ځان بچي د دې نه او د فاجر او د فاسق او د بدعتي ذکر وکړي خلکو ته چې کوم اګه کیدی چې خلک تنه بچ بچي او اس د غیبت بر اړ ډیر لوی ګناده ایو هی دو دکوم آیا خو خویوتن ستا سنا یا کول الاحماخی دا جوخره دی اوه ها د خپل رور مایتن په دا سال کې چا مړوی فکری ته مو پس بدګنی تاسو غیلرا چیرور دی مړ دی داغه وه ها تو خوړې شي کنا ماناسو څنګه چې د مړی وه ها او شران خوړل دا بد دی او بدخاری دا سه شران او تابان غیبت د یو مسلمان کولو دا بد دي نو مسلمان غیبت مکوا دا لنګې یا دا وجدا دای کل ذکر کول دا سي زک چې د چا غیبت چې کوي نو هغه تطانه لګي نو دغه سه کته د مړي غوخه خره نغه پتن پتانلګی لکه امام قرطبي ذکر کوي نو دا ډېر بد شه د خبر نه او تور تو پسې دلته کېږي اي وان تک الله ویریږي د الله تعالی نبی شک اين ان الله بشک الله تعالی تو قبل ان کې مه روبان دي يا ايها الذين قانون الكرامه بالتقوى لا بال لا بالانصا کرامت او فوقیت او به پرےزگاری دی او توحید او سنت باندے نپ انساب او اپنا سگونو باندے یا ایو الذین منو دی یا ایو الناس او خلکو ان بے شک منگا خلق کوم پیدا کړي تاسو لرا من ذکرین او انسا دنا یوس د زنا نانا وجان نا کوم ګور زلی منگا تاسو لرا شوبن وکا با الا وڑی وڑی قبلن تعارفو د پانا چبی جنګلو کی تاسو په مابل خپل کې بشکا عزت من ستاسو نا پنځ د لا باندې اتقاکم پرېسګار ستاسو دې چې تاسو کې کم پرېسګار دې اعد الله پنځ عزت مند ستاسو او تاسو می پیدا کړی دې دینا دیو نار او دما دینا نو تاسو په نسبونو باندې فخر مو کوئی دامه د پہچان د پارا ګرځولې دې ان الله بیشک الله تعالی علیم الخبر علیم نا علموالده خبیر خبردار الله خبردار ده دا د زمانه د جاہلیت او ظلم چا غیب دا ظلم کو چا غیب په نسبونو باندې پیو بل کو او په نسب باندې فخر دا د زمانه د جاہلیت او ظلم نه لک الله معلوسی شکری رہے مولا مسائل الجاهلیت یوم ذکر کئ دا غی دایو ظلم قَالَتِ الْآَعْرَابُ آمَنَّا دویم باب اوپدی کی آغاں حرد پا منافقینو باندے او صفات منا... مسلمانان ذکر کئی اهم مساله توحید قالات الاراب وی لبانچانو وی لیدی بانچانو امنا چی یعنی د زړه نامنګ تصدیق قلبی کړه دے د منګه یعنی من د زړه راولل قالات الاراب وی لیدی ابانچانو وی لوا بانچانو امنا چی مان نه دراولې یعنی د زړه تصدیق هغه تاسو نششته و لیکن تاسو امنا چه وما لیکن قولو اسلمنا لیکن وای تانسو دا چې اسلمنا غاره خود دا منګه صرف انقیاد ظاهری بس دو روائی چې منګه ظاهری انقیاد اواجزی کلی دا ولم ما یدخلی الائیمانو اولا ترعوس پوری ند داخل شوی ایمانو فی قلوبکم پا زلون استاسو که استاسو زلونو لا ایمان کتاسو آئی چې منگا تصدیق قلبش ته نو پیغمبر اوائی دایتا چستا جو تصدیق <تصفح> قلبی نشته صرف انقیاد ظاهری موده ایمان ملاحظه تنه رتله و ان توت ی و رسول او چرتا استابیداری کوي دا الله د پیغمبر دا لا یلیتکم من اعمالکم شیا کم بنکړیا دا کم بنکړیا تاسو لرا یعنی کم بنکړی لا یلیتکم کم بنکړی دا الله تعالی تاسو لرا من اعمالکم دا اعماله تاسو نه شاین زرا برسه شي الَّذِينَا بِشَكَ سِفَانْ دَ مُؤْمِنَانُ وَتَعَرُفْ دَ بے شک اغه برداða مومنان آکه سان دي چیما نه راوله پالا تعالی او پيام بردا او باندې او بیا شک نکوي دی کې وا جہاد او جہاد کوي په مالو نه سرا او په نفس نه خپل سرا په لار ده الله تعالی کې او دا کسان دا درشتن کې قل اتعلمون الله داوته توحید قل وایا اتعلمون الله آیا خایتاس الله تعالی تا بيد دی دینه کوما <ماندنخ> دین خپل لرا والله علم الله تعالی په دې پاس باندې چې دي پاس باندې کوا اڅه چې پسمه کا خپل کی تاسو الله تخپل دین کوي څه الله تخپه تا اڅه چې دي الله په دې پاس باندې چې پاس باندې نو کی دا پاس, پاس, بانده پاس, بانده پاس بانده او الله تعالی پر یو شی باندې علم اله یا من نو نا زبادی الیک پتا باندې ان اسلم دچ دی ایمان راولې ده وایا چې من زبادی تاسو پما باندې اسلام خپل ول بل لله یا من نو بلکې الله تعالی زبادی پتا سو باندې دا خبره چې لار خود له تاسو ته لې ایمان په طرف دی ایمان باندې کچې ری تاسو رشتنی ک تاسو وای چې ګورم ایمان راول ما باندې ایمان زبادل دا, دا زمانی د جاهلیت او ظلم چا ټیم پام منافقینو کې پروتو او اغه ایبا دا چې له اسلام یا څه خبره به وکړه نو دا به په نبی علی صلواۃ وسلام باندې زبادله اوسوم داسې د برابر شي درسته بکینی نو دا به وایګینه کدا زم ما په تاب باندې زبادل دي تا ته ودا خي چې ګینو زره غلم ګرسته درسته نهسته ما باندې سل زبادل کې ما باندې زبادلمو کو دا مرز پډېر او ملګرو کې بیا ډېر ساده شي په ما باندې زبادالم زبادل په ما باندې الله احسان کوله ده احسان یې در باندې کوله ده چې لاري درته په طرف دیمان خود الله شکر ادا کا او پیغمبر تعالی و په خپل ایمان مزه باندې یو خپل اسلامو بلکې الله تعالی احسان کوله ده په یا مَن نو احسان کې پتا سو باندې ان حدا کوم دا چې لار خی تاسو ته یا لار خود له د تاسو ته په طرف دی ایمان باندې کچري تاسو رښتینی ان الله یعالم بیان د تعالی یعالم په غیب د اسمان نو د سمکه باندې والله الله تعالی لیدونکې پاس باندې تاملو ناچک وې تاسو ایم سورت ممتازو پده حکم بانده چه لا تقدمو بین اید الی ورسولی داننگی سورت ممتازو پده حکم بانده چه آوازونا ده پیغمبر ده آواز ده پاس ام مو چطوئی داننگی سورت ممتازو پده کلمه بانده چه اللہ ده صحابه اکی را مزودنا تقواد پارا صفا کرده ده داننگی سورت ممتازو پده بانده په قانون باندې چې جا کوم فاسکوم بنا به فاسق د لراغې نه تقی کوه صورتت ممتازو پهې بان دی چې سابو ته ایمان محبوبو صورتت مممتزو پهدبان دی چې د مسلمانان نری نهدي د ی او بل سره ټوکې نه کو ځان نهې دی او بل سره ټوکې نه کوئي دارنگي صورت ممتازو پدې کلمد باري تعالی باندې چوالا تنا بزو بالالقاب يوب الفبد نومونو باندې ميا دوي پدې صورت ممتازو بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبو ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا الشيء الناjib سوره قاف و مکی سوره ترتیب دو قران کریم کی پنج لمبر دے پس دو سوره حجرات نہ او ترتیب دو نزول کی 34 اسلامبر دے سالور دیرشم پس دو سوره مرسلات نہ عربۃ دما قبل سوره سراب گنو جو باند دے یعو دا چې ما کی اسلام تنظیم او دو معاشره او شوا نو دلت کی ذکر د قیامت برائے جزا کدا اعمال دی راو خیسطه طریق سره من نو الله رب ول عزت بدلا د دې بدلا او کدا د نې من نو الله بدلا سزا درکئ دانغه الته داوه چې الله غیب د اسمان نو د زمکو 아이 باندې عالم دی نو دلتوی داسمانو اسمانو نو د زمکو غیب کوصا نعلم ما توسوس به نفسه چه ده تا نفس کمی وسوه سه اچه یا غیبان دی منگا عالمانیو منگا پوه یو. دارنگی حال ته اوه بیان ده تقواو چه ناکرمکم انداللہ یتقاکم. ندلتا داغی منزل ذکر کئی چود خلوها جنت تا بلال شه. اللہ دارنگی مخ کی صورت کیوه؟ چه تا سو ده یو بالسران ٹوکی مکاوئی؟ نو وای چا چټو کی کړي دام بیا وسره نو را شه دا غی مقام وګړي هغه ما تباہو برباد کړه داوود سوره تو از بعد د قیامت داوود سورت از بعد د قیامت او قاف زاریات تورو وګړي آ ثابتئی چھتیامت برازی لقدل تک داوادہ کذلک الخروج نزاریات کے براشی و ان الدین لواقیہ طور کے براشی ناذا بربک لواقیہ دل توائی تک غبرونا براوزے زاریات کے وے سزا او سزا داب خامخاوی انوبیا ور پس تور کی وے عذاب درب اغه بواقعی دُن کے نو دعاو د صورت اثبات د قیامت خلاصه د صورت اولا زاجر دي په منکرین د قیامت باندې بیاش پګ دلایل عقلیا د پاره د اثبات د قیامت په حویف او اقوام مهلکه ذکر کای اته چې ما ات قومه هلاک کلو چا چ دې مسالین انکار کړو تا خویف اخراوی ذکر کئی اکیس نا تر تیسا پورے او آغی کی او ذکر کئی دا جہنم یانو بشارت ذکر کئی دا اکتیس نا تر پینتیس پورے او آغی کی پینزو سفات دا جنتیانو ذکر کئی او آخیرہ کی تسلی نبی علیہ السلام تا سرد او آمیر خمسونہ پینزا او آمیر او صورت افتتاح اون پا ترغیب وانده وا ترغیب الالقرآن او افتتاح من پا دیوانده دی برای مراعات النظیر او دعوت سورت او اا یو لسم کی پنزل لسم کے بیا بیالیس کے بیا تریالیس کے بیا چوالیس کے دے دی, دے دی آیاتنو کے ذکر کئی قاف والقران المجيد قاف ذ حروف مقطعات نه د الله د پمانه پوریږي بعض مفسرین ذکر کوي چې دلته قاف ذکر رااړو چې تقریبا اتصل وخت حروف په دې قران کریم کې په دې کې دا سده دي چې په لفظ د قاب باندې مشتمل دي دی د دیو جناد دې دی سورو کې لفظ قاف رااړو اوسه کم خالق دا وایي لکه اللهم ایم نے کثیر ذکر کئی چه ده قاف نا مراد دو قاف غر ده نو ایدا اقوال د زنا ده قو دی او را ده بیا کڑ ده پس اللہ پوئی گی پر معنا ده دیوروف بانده قاف یا بازی مفسرین معنا د قاف کئی څې دې معنا دا قضیل امر پیسہ لکه شوې ده یا دا چې دا د آغا نمونه د باری تعالی افتتا د غي مراد ده چې دکم پاول کی قاف رازی لکه قدیر و شو یا اشاره دا مسلې د قیامت ته دا مالې مفسرین وکړي دي یا قضیل امر یا د باری تعالی غا نمونه ته اشاره چې هغه کې لفظ د قاف راځي یا قیامت ته اشاره قاف والقران المجد و شاهد القران بزرګي والا شاهد القران بزرګي والا پس شاهد ده په دې باندې جواب قسم معذوف ته چله تبع السنه خامها تاسو پروتوکول شي یا ما بقيه موضع وشبهاتن د شبهه څه ځای پات نه شو ان جاءهم ذکر بمنکرین د قیامت بل عجبو ان جاءهم بلکې د تعجب کو د خبرنا چرانه د تیارونکې د جن صاد دینا فقال الکافرون پس اوې کافرانو هذا شیء عجيب دا د یوشه ناشنا اېذا متنا <متحدث> ایا هر کلاچ شومنګم له او شومنګ خارې خارې زار کلاچ شومنګم له شومنګ خارې ذالک رجوم باید پس دا باوی واپسی باید د رلره د عقلنا دا خود عقل نړیری لره خبره چې بیا به منګلا څنګه واپس کیغو قاضی عالم نتا کی سره دلیل عقلی د پار د بات د قیامت نمبر 1 لقد عقد عالم نتا کی سره پیجن دی دی منګا معلوم کړی دی یو منګا ما پاسوانه تن قصل ارض منهم چې کمه وي ازمقامین هم د دوی نه د دینه چې کمه ازمکا کامل کوي یعنی هغه اجثار چې قبر کې ازمکا یو خوري ا مراده یا اغه خلقه چمړیږي نو ما تنقص الارشو زمکه کمای کنه چمړیګه اوسمکه نشي یا اجساد اغه اجساد چې زمکه يخوري اغه مراد دی اغه چې زمکه نه خوري لکه اجساد د امبیاء کرامو قد سرا قاد عالم نا تاکي سره پويو مونږه په آسمان دي عالمانو مونږه په آسمان دي چې کوم وي زمکه د دینه واینده نا زمون سره د یو کتاب صحافيزه ساتونکه بلک ز ابو زجر مونږ کوي د قیامت باندې بلک ز ابو بل حق لم ما جاءو حق ته هر کلا چرانه ديته فذ ديدي پيو کار د پریشاني کې امر مريض په امر مريض کې دي او دا دازنگ برا کوم لفی قول مختلف سور زاریات کے برا شی مانسو کلا قرآن تا سحر وی کلا ور تا ابترا وی کلا ور کذب وی کلا یو کلا بل نو کل چی حق پری خودو امام آلوسی رحمه اللہ آغاز کرکی مسائل الجائل یکی وی تناقضو مذهبهم لما ترک الحق دا غید مذهب تناقضتا و گورا کل چی حق پری خودو فا ام فی عمر مریجو زمانه د جاہلیت کې خلکو شک او پریشانی کې وو چې څو کو سونو کو چې ځح حق پر خودی یاره چا په سي لاړو چا په سي لاړو انکم لفی قول مختلف افلم ينظرو دا دويم دلیل عقلي او پدې کې دا دلیل عقلي العلوي او سلور امور پدې کې ذکر کای افلم ينظروا الى قرن السماء اسمان تا فوقهم بارد خلزان بار از می آسمان جوړ کړی یو امر کیف بناینا حسرنگی جوړ کړی غی لرا دویم شودا وزیننا خست کړی مونږه غی لرا و, و من فروج او نشته دا غی د من فروج من فروج سچاو دی چاو دی پکې نشته دایس گراتا و گرستان برده ما جوڑ کرده ما خیست کرده ده چاو ده پکی نشتی نو قیامتو مراوسته شما والارض مددناها درین دلیل عقلی سفلی والارض مددناها اوز مکا مددناها غوڑا ولی دمگا غیلرا والقین فی ها رواسیه دیکیم سلور امور دی والمددناها ما غوڑا ولی دا والقین دویم امرو والقین فی ها رواسیه غرزا ولی دی منگا پایی که غرونا وआम بات نا دریم امر او ټوکول دي منګافیا په اې کې اذا تازه گیاګان فکر او سری تاب سوره تنزل اورم امر د پاره د پویا کولو و ذکر او د پاره د نسیت د پاره د هر بنده منیب عنابت والا راګر سی دو والا الله تا وانزلنا من السماء ماء سالورم دليل عقلي او جووي او ديكيم سالور امور وانزلنا من السماء اورا ورعو را ور ولدي من غامنا من السماء دبرنا ما انو مباركه بركات ولا وب ميدل بركات ولا وغرزولي فانبتنا به جنات ديم امر کو منغا فاي سرا جناتن باغنا وهبل حسيد او داناد پس لوكلي شوي ون نخلا درم امرو ون نخلا باسقات اللہ او کجورا دن او کجوری ما نامی دل پیدا کردی او یا راٹو کو منگا پدی سرا کجورا او تو کولی مودی کجوری باسی قاتین دنگه دنگه لا ها داغی دا پاره واگی وی نزیدا نذینزدی یا طالونون چی وی نزید نذینزدی دا پاره د روزی د پاره د روزی د بندگانو واهینا سلورم امر او جوند کو منگا پدی سرا یا تازا کو منگا پدی باران سرا پدی بو بوسرا بل دتم میتا اګکل شالو کز مالک الخروج دارنگ به و تل د قبرونا داوده سوره څنګه چې دا پیدا کوم نو تاسو امر او خلشن تخویف په انکار تخویف پر دې انکار ما کوي غنه تبا بشي او قوم مهلکا سمانیه ذکر کوي اول قوم تا کې سره نسبت درو کړه قوم د نوح علیه السلام دویم قوم واسحاب الرسی اكوی والا چخپل پیغمبری کویتا گرزولو و سمودو او درمو سمودیانو و آدن او سلورم آدیانو و فیرعونو پینزم فیرعون و ایخوانو او شپاگم نصبیانو دلوت علیہ السلام و اصحاب الائکا او اوما اغزنگل والا او اتم قوم طبا قوم دب طبا طبا بات شادیا ماس کې تحقیق تیر شو دی کله دې ټول پټولا دې ټول پټولا کا زبر رسولانې ثبت د روکلو انبیا وتا پس ثابت شو بای باندې وایې دا زاب زم ما افاینا اېستر شو یومنګا بالخلق الاولی دا بله داوا بیا دا ورا ما اعت کړه افاینا اېستر شو یومنګا بالخلق الاولی په پیدائش اولنې باندې مانا چې په غوږ کې نستळे شوې نو په دې مستل کې ګما دا وبیا پیدا کوم بلکې دې د پښک من خلق جدید د اغه پیدائش نو وینا ولاقد خلقنا الانسانا بنزم دلیل عقلی انفسي او علمي الله چې الله علیم دی پار سی باندې نو قیامت برازی ولا قد خلقنا الانسان اتاکی سره پیدا کړې موږ انسان لره وانا علم پوې موږ ما پاس باندې تو وسوسه به نفسو چې وسوسه چې باغ سره دتا نفس د دوه نحنو اقربو موږ درنيز دیته مين حبلل ورید د هغه رګ ټوپ اون کې نا یاد شاعر رګ نا ایز یاتل یاد رګ د مارای نا ایز الاقلم تلقيانه هر کلا چا کوي اغه دوا غستون کی پرشته چې د طرف نه و ان شماله دغه طرف نه قیدو الناس تی په کار وزه کان الیمینه و ان شماله قید قیدانه دروس الایات د وزن ادا شوه دی یادا چې قید بر وزن فاعل دی او دغه وزن کې تسنیه جمع و غیره برابر وی خلله مایلفی زود د من قو د یو ونا نه اللهله <سؤال> دا انتظار کوونکې تی د تارې او رالی سخت د مرگبل الحانقي پرشیا سره دالی کا مع کوونته د ش چېته دغې او پوک په شي پهشپل او بهله شي دا درض د ذااب وجهت کللو نفسې ماه او را بهشيار ی نف سر ی سړی دغې سره به یو چلونکې شاید شدتا لقد كنت في غفله منها ظ صفات جهنم ذکر <عودا غی> <سفات> کئ او دا غی صفات ذکر کئ د جهنم یا <وو> يوسفاتو لاقد كنت تحقيق سر اوت بغفلت كه من هذا دي قران كريم نا فاكشفنا پسل ر بك منغا عن كستانا اي تو كا فرديستا فبس وارو كا فسنزارو اليو منن باز حديد تيز فسنزارن نن فسنزارستا نن رز تيز بي وقالا كرين هو وبو يوم الغردد هذا ا پريستا هذا امن منل ديا دما سخدا تي ار دي ارسو يا حاضر ذیاص القیا او بو یلا القیا او غرزو ایتاسو په جاننم کې او غرزو ایتاسو په جاننم کې او غرزو ایتاسو د والا په جاننم کې هر کافرو دین صفات کلا کفارینو دین صفاتانید او غرزو ایتاسو په جاننم کې کلا کفارن هر کافرانید عینادی سلوم صفات القیا ول ذکر کئ سورہ زار... زاریات کے فیو خضو بن نوا... نواسوی والاقدام دعا کے آ... انعام کے فیو بن نواسوی والاقدام دخپو او دو تاندو نبونی ولی شیدوزه کا تصنیع راڑی تن دیکھا یاو پرشته به د خپونه وونسی او, او بله پرشته د سر نو دوه پرشته شو، په یو غذ ب نوواسی وال اقدام ځکه تثیا راړي سالور صفا ته د جانممي سبب در رسای د د ګځېدلله مننا لل الخیر منه کوونکې لل خیرري د قرآنو سونه دپاره مووت دی نو زیاتی کوون کې د پنځ الذي جاه مع الله اغاکس چېکرورزول د الله تعله سره بل حاج روه ف القی او په في العاضاب شدید په اعذااب سخت کې قاله قري نو هووبو د دشیطنو رنا اره ب زما ما غ ما نه کله د لرا په زور ولكن كان لكنه في سالالم باي دائم صفته ولكن هده پا گمراه يلر کې د حق دنیا کې قال ابو اي الله جګړم کوي لديا پادالت زما کې وقد قدمت اليكم او تا کې سلام وړاندې کول او تاسو ته بیل واحد بيان د سزا ما يبدل القول نشي بدلو ول حکم د عذاب زما لديا پادالت زما کې وما انا نه بله من زلم کوون کېلااب په مخلوک باندې یا او مانا کوو لجانما تخی کوخوري یو ما نا کوو لجانناما پاهرضبانې چه او منګ جامته حال لیمته لا اتی آیاته ډک شوي تقولو اوي ب دا جان هل مزیبه آیا نور ش او کهناحلم مزیبه نور زیاتي ش او کهنا نور را لوړا کا الله بورته وي جانممه او دا بولی وای دا استفهام الطلبی دی دا پارا د توبیخ د مشرک او زورن د مشرک دا پارا چا تا وجانم تا وای دکشوی اب و یا الله نور مشرکان را لوڑا کا یا الله دا چاچ په دنیا کې چې استشفاګانې بوي او دا منګل چې کمدن استشفا بکه یو زمونګه دا او قبر لبت لا وغه ځان باندې به غټه مخله دک جهنميان را لوڑا کا یا الله د اس خاطون وله را لوڑا کرا لوڑا کا ذس خاتن ولا سرا لکو ذس خات یانو او دام مشرکان بدت را لکو اللہ را لکہ ز جوڑ د دا دای د دا پارم حالن طلات و تقول هل من مزید و اذلفت الجنۃ بشارۃ او نزدے بکلی ش جنت او دے کہ پینز صفات ده جنتیانو ذکر کئی، جنت تا بازی ده صفات زان کراولا، او جنت نزدی بکلیشی جنتو، لیل متقینا د پار د ده پریزگارانو غیر بایی ده ده سیال کیچی نوی نه لره، هازا ما تو آدونا ویلی بشی دیتا، هازا ده آشده چواده کول شتاو سره لکل اوابن، دا پارا دا حر را گر زید ان کی تا اللہ تا برا او توبہ بے اللہ تا یستا حفیظو او دا پارا دا حفاظت دا حکم دا حفاظت کون د دا حکم دا اللہ دا پارا دا هر تو بیست انکی حفاظت کا انکی حکم دا الله دا دریم صفت دا اللہ دا حکم حفاظت بے کو چابو تداویو گورا غم کے دا سی طریقہو کا دا پیغمبر دا حکم دے او تای طریقہ دا دا اللہ دا حکم دے خاخجی بس سیدہ چھ دا سی کڑیوی نو اللہ بوی رازنن جنت تا سلو رم من خشیر رحمانا چه یه روی فکی ده محروبان بادشانه، ارچان سوگ دهو یه روی ده محروبان بادشانه، بلغیبی فششا، وجاء پینزم صفت، وجاء او رات للوکلب بی قلب منیب، پا غزر را گرزی دون کی سرا اللہ تا، داس زر چهار وقت گیا اللہ تا تو بگار او گرزی دون کی انابت والاوی، او باویلشی دیتا او دو خلوها داخل شیدی جنتا بسلامین پسلامتیا سرا ذالک یوم الخلو دا دادا د دا میش گیره لهم دا دی جنتیانو دا فارا ما آغا سبویشا اونا چه غاڑی دی فیاپا دی جنت کې والا دا این او زمان سا مزید نورم زیادی دی دی دار الهی نور زیادی دی مانسو دی دار الهی اغا لی دل دا باری تالا و و کم احلکنا او سمرالا کلی د منگا قبل هم محکی ددائینا من قرنین د پیلونا چه اغی دیر سختو ددائینا باتشن پام لکی فنقبو پس کنستل با کول اغی فی البلاد پخارونو که لوی لوی بانگلی به کنستی او کنستل به کولو او دا تا خانه او گرونا بے کنستل او بانگلی بے جوڑولی دارنگ یادا فنقبو فی البلادو تا لاش بکو اغیی فی البلادی پا خارونو کی دیر تکڑو پا حملہ کی او تا لاش بکو او چه چر مومن و لیدان و آبی وجو خوچ کلم زمان عذاب راغی نما تبا و برباد کلا حل ممه استفاامین کاري آاشتت دی ځای د پهنا ځای د خللاسی چرته دی زما د ازار نه چاخ لاس کړلو ان نهفیېظ کا بشا کخمه په دی کې لځې کرا ف د نیتې دپار دا چا لهقلمون چې دغ او ال قسمما یا کېدي وګ له وهشاید د په داسې حال کې پېتیوارد ذهن ذهن حاضر وي کله کله یو دا نه لاوي دی قران کې فندو نصيحت ته خود پاره د آغچا چا چا کې عقل سليم وي عقل پکی وي او ځړې وي یا بل دا چې غوږ خکې دي او غوږې مخې خو حاضر می قلبا دانه چې غوږې اخې دا سه و ذہن چې کوم نور زای کی جیا زونه الوزای بیا د قران نه فند او نصیحت نشي غسته کله کله قل داسي وی چرای شي خلک او درسونو کې کی کینی لیکن پداسه حالت کې ناشتی نو غت الله فهم د قران نه نصیب کای اگر کفکل نو باندې ناشي بیا والا قاد خلقنا دا بل دلیل عاقلی الله ګورې مخ کې دلالې عقلی ذکر کول څالوره دا تنظم دلالې عقلی تنظم دا شپګم دلالې عقلی پینځم مخ کې ذکر شو دا شپګم دلالې عقلی تنزم ذکر کولا هغه شپاړ سم کې نو اوس دی نه شپګم واللا کا دخه لقنا تا کیک سره پیدا کليې منګز موږ سمانو ل راول عرضز مکې له او اغ سر را چې پهما بندې دواړو کېپی صتاې ایا من پشپګو لم وکېواما مسانا او نهندرهېدللی موږته می لوغو بسستړی وال منږته سستړ والې نهدرهېدللی نو چېپغې نوستلی شوي نوقیمات کېیم كي نهستړ کېږ تسللی نه بیالی سلاتو سلام ته او هغه اوامر او فرایز د نبی علیه السلام هغه اوامر خمسه ذکر کړي فصبر علی ما یقولون فصبر کوا په آسمان دي چوي دی و سب بهاد ويم امره اول امر فصبر على ما يقولون دایڅ سوي پغې صبر کوا کې کار د توحید کینوس صبر کوا کې کار د قیامت کینوس صبر کوا وسب به هم دوم امر او تسبیب یا نواپستای نه د خپل پرورد... پروردگار پستای نه د خپل پروردگار باندې قبل طلوع الشمس وقبل الغروب مخ کې درا حتلودن ورنا او مخ کې د پریوا تلودن ورنا ماخ کې درا خطلو دنوارو د پریوتلو دنوارنا مازيګر او سحر وختونو د افکې اشاره ده او دا ډېر قیمتي اوقات دي زکه دا خاص ذکر کړو وا مینل لایله وا مینل لایله او د شپه فسب به درم امر تشبی بیان ور دي الله ادبار سجودا او رستو د سجدو رستو دا سجدونا دا غینا روستو دا اللہ تسبیح بیانوا یا عام دغه غا سجدیت مراد دی. یا مفسرین ذکر کئی آغا خاص سجدیت مراد دی چه دا ما خام دو رکاتا آغا سنت تی آغا وستمع یوم یناد المناده او غکیک دا سلورم امرو او واورا دا چی یوم ینا دل مناده پا آراز بانده چواز بوکی یو آواز کونکه من مکانن قریب دا زائنیز دینا پا آراز بانده اسمون سیحتا و او ری بده یا چغی لرابی الحنقی پر اشتیابانده ذالک یوم الخروج دا آغاز بسی اغا اواز کونکه چې بوازو کی اغا دا اواز کوي دا دغه تفصیل شو ذالک دا دا یوم الخروج راز دوتلو او سراوت یو کنا چې تاسو به دنیا کې ت انکار کو تاسو یې قیامت نشته ر این انکار د دا د زمانه د جاهلیت د عقاید نو عاقیده او سم داشتره خلق کوي او سم دیر منکرین قیامت عملاً حالن زبانه حال سره او زبانه قال سره داخلك ډير موجود دي ان نهن نوحي و نمتو بيشکه منګا ژوندې کول کولم کولکاو ويلينو خاص منګ دا المسفير و فسدا يوم تشقق الارض انهم صراد بیا دا وا ذکر کای یوم تشقق الارضو پا آغا رز بانده چه او بچوی او بشلی گزمکا عنهم دا دینا سرا پا جلدی سرا ذالک حشرون علینا یسیرو دادی جمع کول پا منگ بانده آسانو نحنو آلمو تسلی نبی علیہ السلام تا نحنو آلمو منگا خب ویو پاس بانده چه دی ویو وما انتا جببارو او نیتا پا دای بانده جببارو زور کونکے توی خوصا پا نه مسلمانان که فزکیرا پینزم امرو پس نسیت ورکوا بیل قرآنی پا قرآنی کریم سرا من اغچاتا یا خافو چیاریگی واید دعذاب زمانا زمان دعذاب نچیاریگی نو پا قرآن اغلا نسیت ورکا کل کل دی داوی یرو ای پلان که و قرآن تا ناس تی او سم شو قران تناسی سامنا شو ناغه به نې ریګ دا عذاب نه زکه بني سم شوي کنه یا کله کله داس کی یرا قران کریم کی ہدایت نشته دی قران کریم کی ہدایت نشته دی قران کریم کی ہدایت نشته دی پیغمبر واظ او نصیت قران خو هغه چا د پاره پاکستان ری چا د الله د عذاب یریږي او چې کم تبلیغي د الله د غضب نه یریږي نو غل په کی دی بس بشک غل په کینشته د الله د غزاب نه ریږي او ک یې ریده نو دمر الرحیم شهیم کې دوایا دا داس الرحیم شهیم ب بیان کېده امتیازات د سورته الله اکبر سورۃ ممتازو په دې سرا چه فهم فی امر المریج علاوه دای په کار د پریشانای کیدی سورۃ ممتازو فد سرا چې قد علمنا ما تنقص الارض منهم منګه اجزاء چې قبر د دينه کمای هغه منګه پیجن دا رنگي صورت ممتازو پدې لفظ سرا چې اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قايد خيو ګس طرف ته ت زمنګا پرشتي ناست دي او هغه د دې چې سوای نو هغه ته نه اخلي پدې صورت ممتازو دارنګي صورت ممتاز او پدې باندې چې افایینا بالخلق الاول منګ په اراوالانی پیدا کولو باندې ستړي شویو نه نيستړي شوی دارنګي صورت ممتاز او پدې قول د دب باري تعالی چې الቂያ فی جهنمہ کل کفار عنیدو پدې صورت ممتازو دارنګي صورت ممتاز او پدې باندې وجات سکرت الموت بالحق ساختاید مرگ په حق باندې رالې په رشتیا باندې رالې دانه کی صورت ممتاز او په دې باندې چې فذكر بالقرانه من يخاف واید سوچ زمانه یریګ زمانه د عذاب نه نو قران باندې والا پندو نصیحت ورکا الله بسم الله الرحمن الرحیم والذاریات زروان فالحاملات وقرا فالجاريات یسر فالمقسمات امرا سوره ذاریات مکی سوره ته ترتیب د قران کریم کې 51 لمبر ده پس د سوره قاف ترتیب د نزول کې 76 نمبر ده پس د سوره احقاف نه وروسته ما قبل سوره ص را په غنو جو حالته پیدائش د انسان ذکر ک نو دلتا حکمت ذکر کې حکمت د پیدائش د انسانو دارنګې حالته اسباد د قیامت د فاره یو شاهد ذکر کړه ول قران المجد نو دلتا سالور شواهد ذکر کې د پارادیز بعد د قیامت حالته کیوه سبح به حمد کا درب استاین سرا تصبیب بیانو ندلتا جيڪر کي اغه صدا استاينه ففيرو ال الله اوږه لي گئی پترب د الله لاړ شي ادا الله حکم تلاړ شي الله اکبر داود سوره ته چیز بعد قیامت تے او دا چې قیامت کې بعد سزا او جزا دا خامخاوي خامخاوي انما تو ادین الصادق و ان الدین الواقع لګ تر کی شو د ما کا بنه قیامت برازي او ائے کې بعد سزا او جزا دام ور شي دا د صورت دا سورت داوان خلاصہ دو صورتوں سلور شواہد ذکر کئی دپارا د ہشر او د دا نشر دارنگے د دا سزا او د جزا د پارا بیادا غین سزا جرونا او بشارت دی او ش... د توحید د اسبات د پارا او د قیامت د اسبات د پارا شپغ دلایل ذکر کئ عاقلی او پینځه نمونه د قدرت ذکر کئ به تور تخویف دنیاوی او اخر کې توحید ذکر کئ اخر کې بیا مساله توحید ذکر کئ دا خلاصہ با سلور شواہد اته دا پینځه نمونه به تخویف دنیاوی شپګ دلائل عقليه د پانې د اسبات د توحید او د اسبات د قیامت او اول شاهد وذاریات سروا شایدیه واغانے الذون کیا و... شاید یا الذون کیا وا گانی زروہ او شاید یا وا گانی پر اج... بو جن لرا فالجاريات پر شاید یا وا گانی طلون کے یسر اپ نرمی سرا پر شاید بیا وا گانی تقسیم ان کے امر حکم دال حکم د الله یو یوته ماننه پدې باندې سره چې دا او کړه نو هغه ټول صفات چې نو دا د هواگانو صفات دي الله اکبر عمانسو هغه هواگان شاهد دي پدې چې قیامت برازي چې کم اواگانې الوزون کې اواگانې دي کمي اواگانې چې بوجونه چتې تیزي اواگانې راشي چې پاغه سره اقوام مهلکه تبا شوی او دارانګې آم يا واگانې چې بو جون او چتای ور یې ژوند چتای دا په دې شاید دی چې قیامت برازي دارنګ آغا واگانې چې نرمۍ نرمۍ سره روان دي دا په دې شاید دی دارنګ آغا واگانې چې ور یې ځکله یو خاوری تقسیم ای کله بل خاوری تقسیم ای دا په دې شاید دی چې قیامت برازي یادا چې دا صفات دي د موصوفات مختلفه و زاريات دا د هواګانو صفته شاید د هغه واګانی ال زون کی زروا پال زول سره په دې چې قیامت پر راځي دا صفته دوړيزو فل حاملات پس شاید ا وريزي او چته اون وقران بوجن لرا آبو جن اوچت کی فل جاریات سفت د کشتو دے پس شاید دی آغا کشتی را تلون کے یسرا پنر میسرا دریاب کے آپ دے شاید دی چھ قیامت پرازی اوفل مقسمات امران دا سفت د پرشتو دے پس شاید دی آغا پرشتی تقسیم اون کی کم دا الله لا را چې الله تڅو کېنا تسی او یو بل تپریو بیا سرتههرسی تول پهې شایددي ان نه ما چې بشاه خبره دا دا بیا بشا بېشکه اغه سو چې حک وعده کوله شي تاسو سره ل صادق هم خارښت نه دي یعنی اغه قیامت چې وعده کوله تاسو سره هم خارښت نه و ويد ندينه بشکه هم ها جزاء او سزا لا واقع واقعي واقعي دن کلا والسماء او شاهد اسمان ذات الحبکه اغا گن استور والا گن استور والا خوند گن استورو حبق اصل کے اگول د سادر تاوی چپارے خستہ خستہ نہ جی وی خستہ خستہ نہ او خوان گئی اگے تاوی نو اسمانم پاستور واند دغس خستہ شوی بل ول د سادر اغا مضبوطی نو دارنگ اسمانم مضبوط تے زکات الذ حک ذکر گئی او دل تا دا حبوک نمورا دا گنستورو والا یعنی خواون دا گنستورو خواهستاو او یا خواون دا گنستورو داس آسمانو چه اغا مضبوط ته شاید دا اغا آسمان مضبوطه چه خواون ده دا, دا گنستورو نسنگ چه اغا ول دا سادر مضبوطی دارنګ آسمان مضبوطه دارنگ سنگه چه اغا والد سادر چه خیسته نفی پی خیستخ کاری آسمان خیستخ کاری پس تا شاید ده این نکم بیشک ده چه تاسو لفی قول مختلف یای پاغا وینا گانو وینا مختلف که وینا مختلف سمانا پا قرآن که مو اختلاف ته مخ تاسو تاس تمہا اوه دا داد زمانی ده جایلیت ده ظلمننا یا ظلم او داغی داغا مسائل یو ظلم او یو مساله چې تناقض مذهبهم لمما ترک الحق اغه مذهب کې تناقض راغلو هر کلی چې حق پر خو لکه فهم په امر مريض چې ستا سوره قف کې نو دا رنګ انکم لفي قول مختلفو تاسی یې په یو وینا مختلفه کې اغه اسمن په دې اختلاف باندې شاهد ده شتا سو مختلف ایماناسو قران کې اختلاف دي پیغمبر کې مختلاف اختلاف دي یادا چې قران ته په نسبت کې مو اختلاف دي سو کوتې بترا وایي سو یا پیغمبر ته په نسبت کې مو اختلاف دي لری فکو لربکلشان هود دینه من هغه سو څړول لیکي ال اوړول شوی دي قوتلا پلانت کلیشوی دی الخراسون هٹکل خابری کون کے اللزین آکسانهم فی غمرت في دی اپ دې هغه په جال کې پی غمرتن په بهوشي کې ساهو نه غافل د قران یا سوالو تاسو کې دایانه یو مدین چې کله به یې رځ د بدله یو ما هم عل النار دا به هغه زی تخفیف او هم چې دای با فور باندې یفتن او عذاب ولشي ویله بشي دتا اوس کیا عذاب خپل ها ذلزي كنتم بي تستاجلون دا عذاب دچوې تاسو په سره چې جلدی به مو کولا ان الملتقین بشارات بے شک پارس گاران خلک وی با جننتو کې او پچینو کې اخزینا اغستون کې وی ما اغ نعمتونه او چ ورکړي وی به وی د لرا ربوهما رب د دی انهم صفات د متقیانو اول صفت انہم کانو بشک دی کانو قبل ذالکا ہم اخید دینا محسنینا نیکو کار دنیا کی بین نیکی کولی زکا جنب تراغلی دی کانو قلیلن دویم صفت کانو او دی قلیل من اللیل دیر لگ دشپینا ما یحجہون ما زائد دی کانو او دی قلیلن دیر لگ من اللیل دشپینا یحجہون چې خوب بیکاو دیر لگ خوب بے کو آو, او اولان بو اللہ تا او کلا سجدہ کی اللہ تا اللہ واللزین یبی تون لی رب بہم سجدوں و قیامہ سور فرقان کتا سویلو وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ او پو وقت دا کې هم د دَئِي يَسْتَغْفِرُونَ بخشش